Avui a les 7 de la tarda obre les portes la pista de gel Barcelona, situada a la plaça de la Catalunya i promoguda per la Fundació Barcelona Comerç, que es consolida en el tercer any d'obertura. En la inauguració de la Barcelona, l'Ajuntament ha aprofitat també per fer el primer acte de públic per promoure la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern de 2026. La previsió és que fins al 7 de gener passin uns 90.000 patinadors per la pista de gel, una xifra similar a la de l'any passat. Enguany s'ha ampliat la pista de gel per als nens petits així com l'espai per, per canviar-se els patins. En total, l'espai L'espai 1.400 metres quadrats, 200 més que l'any anterior, 1.200 per a la pista d'adults i 200 per a la pista infantil. L'objectiu dels organitzadors és atreure els turistes per a les compres nadarenques i promoure el comerç de proximitat. Per això, molts dels comerços de la Fundació ofereixen un 50% de descompte en les entrades. El president de la Fundació Barcelona de Comerç, Vicenç Gasca, ha afirmat que és un honor per la Fundació apropar Barcelona al Pirineu i contribuir a la candidatura olímpica. Per la seva banda, el president de la Federació Catalana d'Esports d'hivern Òscar Cruz, ha defensat que és necessària una pista de gel fixa a l'àrea metropolitana per promoure aquest esport. Durant el període de vacances, escolars, doncs, cada dia de 9 del matí a 10, s'oferiran cursos de formació en patinatge artístic, oké okay sobre gel, curling i short track. A més, durant el cap de setmana també s'organitzaran exhibicions de diferents federacions esportives d'hivern de Catalunya amb l'objectiu de promocionar aquests esports. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM, això tot un poble que us parla i acompanya Cristina Paniello Francisco Miguel i Jordi Garcia,. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Pel que fa Sant Andreu, l'acte oficial d'ancers de llums de Nadal es farà avui a les 8 del vespre al carrer Garcilasso entre Francesc Tàrrega i Porto Príncipe. Les actes d'àguila il·luminació de Nadal a la via pública són a partir d'avui i fins al dia 6 de gener del 2014, amb dos inclosos. Els horaris de funcionament de l'enllumenat són els dies normals de diumenge a dijous, des de les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, els divendres i dissabtes, des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, i els dies extraordinaris, 24, 25 i 31 de desembre i els 5 de gener des de les 6 de la tarda doncs, fins a la 1 la matinada. Hem de dir també que el temps màxim d'encesa de la campanya nadalenca seran 252 hores. I ara parlem de la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. Avui farà el sorteig públic davant de notari per adjudicar els 41 habitatges en protecció oficial del règim general de venda. El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix Amat sense número i el promou Cooperativa vaïnal Pro Habitat Societat Corporativa Limitada.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 El preu orientatiu per a un habitatge de 86 metres quadrats útils amb quatre dormitoris i dos banys amb plaça d'aparcament inclosa doncs, correspon a uns 180.000 euros. I hem de dir que a aquests preus s'ha doncs, d'afegir l'IVA, que és un 10%. I atenció perquè avui continuen els actes de la festa major de la Sagrera. Queden ja només 3 dies per posar a punt final els actes corresponents de la festa major de la Sagrera d'enguany i aquests doncs, ara us explicarem els actes corresponents en el dia d'avui. Doncs a partir de dos quarts de quatre de la tarda a la plaça Massades hi haurà l'acte de les escoles amb l'espectacle de la companyia Lluís Pinyot, anomenat Gresca, i destinat als alumnes de tercer de primària de les escoles del barri. És organitzat per l'escola Al Sagré i la comissió de festes de la Sagrera. De les cinc de la tarda a les vuit del vespre al carrer d'Honduras número 574, al davant del Caprabo, al costat del de Vinguda Meridiana, hi haurà la recollida d'aliments bàsics organitzada per la Sagrera Esmou. A partir de les cinc de la tarda fins a les 11 de la nit a la plaça, a la plaça dels dins d'ells, hi haurà la tarda-nit jove, amb masterclass de hip-hop, street dance, banda del, band, dansa del ventre i sex Style al carrer. També hi haurà classes obertes i gratuïtes. La sessió anirà a càrrec dels DJs Marina Avilés i Levani Maggarasasvili. Informació per la inscripció de les activitats a l'Espai Jove Garcilaso i organitzat per l'Espai Jove Garcilaso. A les 5 i mitja de tarda hi haurà al centre cívic de la Sagrera de la Barraca, el carrer Martí Molins, número 29, i hi haurà el concert de Sarsuela amb la coral de TMB, organitzada doncs, per eh, l'associació Mirada de la Dona. A partir de les 6 de la tarda, a la biblioteca La Sagrera Marina Clotet, situada al carrer del Camp del Ferro, número 1, hi haurà una gala poètic musical, Voces poètiques e Logar, eh, amb l'acompanyament a la guitarra de Juan Guerrero, organitzada per la biblioteca La Sagrera Marina Clotet. A les 8 del vespre, l'Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, hi haurà el senzè concurs de música acústica, hi haurà les semifinals, i quan bueno, el concurs que que està obert a tot tipus de músiques, asserirarà principalment la creació pròpia, l'originalitat, la qualitat musical i la innovació de sonoritats en el panorama, panorama jove actual. Aquest concurs és organitzat per l'Espai Jove Garcilaso. I més coses a comentar-vos d'aquesta festa major de la Sagrera, que ja agafa la seva recta final. Hem de dir que vespre al Jardí de la Vir Virgínia al carrer Garfilassso cantonada amb el carrer d'Olesa, doncs hi haurà l'encesa de Llums de l'Arbre de Nadal de la Sagrera, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, districte de Sant Andreu. A les 10 del vespre, a l'espai 30 de la nau Ivanov, del carrer d'Honduras, número 28-30, hi haurà el XXI Festival de Polipoesia de Barcelona, organitzada doncs, per l'Associació de Performers, Artistes i Poetes Associats. I atenció, perquè a les 11 de la nit, a la plaça dels Jardins d'Ells, i continuant amb la tarda-nit jove, hi haurà Discomòbil Jardins Dents 2013, Radio Trinitat Vella presentarà un any més els èxits de sempre i els més actuals a càrrec dels DJs de l'emissora. Us farem combatre el fred de les festes amb la millor música i hem de dir que també hi haurà servei de bar. Aquesta activitat és organitzada per Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I més coses a comentar-vos, ens n'anem ja a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, perquè us ofereix avui una nova activitat infantil. La Biblioteca de la Tritat Vella, José Barbero, al carrer Galici número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda una nova activitat de foment de la lectura dins els tallers de descoberta amb el nom de punts i comes per a infants de 9 i 10 anys. El plaer de llegir i escoltar contes ve acompanyat d'un llibre d'un dels mestres més grans de la literatura infantil i juvenil, Jani Rodari. Es tracta d'un grup tancat de 10 nens que, durant quatre divendres seguits, descobreixen un llibre que servirà per perfeccionar la lectura en veu alta. Aquest taller va a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, es farà a la sala d'actes de la Biblioteca i el taller comença avui i finirà doncs, fins al 20 de desembre i cal dir doncs, també que cal inscripció prèvia. I atenció perquè avui tindrem l'honor de rebre en Rafel Casanovas que serà al centre cívic de Naves. El centre cívic de Navas, al carrer de Navas de Tolosa, número 312, us ofereix avui la roda de premsa que Rafael Casanova i el seu ajudant, en Mateu, oferiran els mitjans per explicar en primera persona i de manera detallada com lluiten els barcelonins assetjats o com és la vida a les muralles, quines són les claus de la llarga resistència, o fins i tot... Doncs... Com serà la ciutat si l'endemà cau en mans borbòniques? I com a tota roda de premsa hi haurà un torn de preguntes perquè els assistents puguin resoldre qualsevol dubte relacionat amb el setge i les estratègies de combat? Casanova en directe és una mirada als esdeveniments que van desembocant la derrota de l'11 de setembre, una aventura teatral per apropar-nos a uns dies que van canviar per sempre el curs de la nostra història. Doncs segur que si aneu aquesta tarda al Centre Cívic de Naves eh, us ho passareu d'allò més bé.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 Memòria. Oblidem les cavòries El destí ens ha anat escampant I enyorem les estones plegats Les agendes són plenes Massa feina i problemes No ho sabem el 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs, com sempre, a Radio Trinitat Vella el que fem és donar informació del que passa al nostre barri. I avui doncs, tenim dues convidades. Per una banda, la Maria Ordiales, molt bons dies. Días, yo, I a la Margarita Riera, també molt bon dia i benvinguda. Pues tenemos que decir una cosa importante, que es que este lunes se organiza un acto del grupo de donas de aquí de la Trinidad Bella para combatir la violencia de género. ¿no? Mm. ¿Y qué, qué es lo que tenéis organizado para, para este lunes? Hola, buen día. Soy Mari de aquí del grupo de Trinitas Bella, pues mira, este lunes, que es el día 25, el día de la violencia de género, uh -huh. creíamos conveniente de hacer algún acto, porque yo creo que hoy día ya no lo merecemos las mujeres. Uh -huh. Entonces nosotros íbamos a dar una conferencia, bueno, vienen a darla, una uh -huh. conferencia de la problemática de hoy día de la mujer y de la familia. Muy bien. Y la a cargo de Lucía Carán. Uh -huh. que es una señora que se ve que está acostumbrada a dar conferencias y creo que sería muy interesante. Uh -huh. Entonces es el lunes 25 del 11 del 2013 a las cinco y media de la tarde. Uh -huh. Nosotros estamos en el grupo de dona de Trinidad Bella, calle Mare Deus de Lorda, número 10, Bajo. Os esperamos a todas, creo que será muy, muy interesante y además hemos invitado también a la gente del barrio, uh -huh. los grupos que tenemos nosotros de donas trabajando, haciendo talleres, uh -huh. unas 75-80 personas, hemos hecho también carteles por el barrio y uh -huh. creo que sería una cosa muy interesante uh -huh. toda la que nos esté escuchando está invitada si quiere venir. Ya sabe que no se olvide, el lunes a las cinco y media de la tarde. Cinco y media. Y estaría muy bien la conferencia y más que todo es porque creo que es un día para juntarnos las donas. Y esto Esta. se realizará en el espacio del Grupo de Donas. El ¿no? Grupo de Donas de Trinidad Esbella, aquí. Uh -huh. eh, llegando a la plaza y preguntando por el grupo, tenemos hasta un letrero arriba y todo. Uh -huh. Y creo que sería muy interesante y os gustaría todo. Y estáis todas invitadas. Porque vosotras creéis que aún falta mucho para la igualdad de los hombres y las oh, mujeres. Oh. Mucho, sí, mucho, mucho falta. Hay, ¿eh? hay, que hay muchas trabajando. cosas por hacer y mm. un día como esto creo que es interesante que, que nos reunamos y hagamos un poco de fuerza, ¿eh? uh -huh. que yo creo que se necesita todavía ¿eh? Pues esperemos que vayan muchas mujeres y ver, bueno, supongo que hombres dejáis entrar o no Sí, sí, muy sí, ¿Sí? no sí. además en los carteles lo ponemos, ponemos ah, vale. que también pueden ir y Que están invitas Sí Uh -huh. aquí, aquí hay que luchar, pero a saco, ¿sí? ¿eh? Así pues sí. sí. sí, sí. Uh -huh. Además, este no es el único acto que realizáis el grupo de donas, porque también hacéis otras actividades, ¿no? Sí, nosotros tenemos el Día de la Dona, que a veces también he venido aquí a explicártelo, uh -huh. que es el día 8 de marzo, uh -huh. que es un día que lo llevamos celebrando ya hace 30 años. Uh -huh. Y relativamente tenemos mucha gente, ¿eh? viene mucha gente, se lo pasa muy bien la gente. Y también es otro día... Muy señalizado para que nos juntemos las zonas De las cosas que pasaron Y en fin, que es un día muy señalado y Ese día lo celebramos mucho ¿eh? Nos desmadramos, como se dice sí, y sí. allí... ¿Aquel día es cuando no dejáis entrar a los hombres? No, no, ese día no ¿eh? Ese día ¿Ves? es el día de la dona ese sí, es el día que de la don... Sí que porque entra Porque los músicos son hombres los músicos, sí, los Bueno, músicos. los únicos que se dejan sí, sí, los únicos que se dejan de pasar Pero ese día es el día de la dona ¿eh? Ese día lo celebramos Y estamos contentas porque va mucha gente Y lo pasamos bien ¿eh? Pues para luchar contra la violencia de género Para la violencia contra las mujeres Que últimamente están saliendo bastantes noticias de, de eso ¿no? de, que maltratos. de maltratos Es horroroso, yo creo que si no llevamos una por mes llevamos dos ¿eh? ¿Y esto? Hoy que dices, mm. más Más, más, más, más mm. eh. es que es horroroso eh. Te quedan los pelos de punta cuando oyes por la radio, por la televisión y todos los medios mm. Estas cosas, es que es horroroso eh. Claro no sé, hay, que, hay que buscar hay que tener, alguna manera sí. de poder evitar y cerrar eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Pues la Cristina, si ¿sí quiere preguntar alguna cosa. Bueno, yo más que nada quería preguntaros un poquito, mmm, la, más que nada, el, como el asesoramiento, también quedáis también a las mujeres que van a lo mejor a, a la asociación, un poquito, cuál es un poco, más que las actividades, un poquito, de qué manera también un poco ayudáis a las mujeres, que se encuentran mejor en problemas, no sé sea, si también, cómo recurren o... Bueno, o... Hay, hay algunas, hay algunas mujeres, por ejemplo, alguna señora a lo mejor que se queda viuda y que va, que está un poco deprimida y entonces intentamos de que haga una clase de lo que sea, uh -huh. que la ha pasado yo algunas señoras así, entonces claro, le, relativamente le damos paso a esa señora porque lo necesita y luego después hay algunas señoras también extranjeras de estas magrevisites ...que también las tenemos ahí... Uh -huh. ...entonces quieren aprender a coser... ...y quieren hacer cosas ellas... ...también las acogemos... ...ahora hay un grupito que son pakistanías... ...que son cuatro o cinco... Uh -huh. ...bueno que no hablan muy bien uh -huh. el español y esto... ...que incluso hay una compañera nuestra... ...que le está enseñando un poco a hablar también el español... Uh -huh. ...y también quieren ellas aprender... ...y van un ratito por la tarde... ...y uh -huh. aprenden a hablar... ...y de camino ahora llevan pocas tardes... ...pero van a aprender también a coser y ellas quieren hacerse su ropa y sus cosas y también uh -huh. ahí tenemos las puertas abiertas para, para todo el mundo ¿no? todo el mundo que llegue y, uh -huh. y serle útil para claro, para lo esto. que sea no pero además además también tenemos talleres que ya lo hemos dicho más veces uh -huh. tenemos hacemos paz hay, hay una 50 tipo uh -huh. de mujeres haciendo pazvo uh -huh. uh -huh. hacemos cocina los miércoles que también uh -huh. hay unas 10 o 12 personas no lo sé los lunes hacemos córticofeción, bueno, uh -huh. para que se vaya la gente a hacer la ropa. Y se apunta a mucha gente o que a los talleres. Eh, los talleres tenemos lista de espera. Sí. En, en el pasbook precisamente hay lista de espera. Y la cocina está bien, el corte está bien y qué más tenemos Margarita? Ya, no, digamos nada más. Allá. Bueno, ya sí, es bastante... Bueno, pues bastante sí, cosas. Sí. No. No, porque el parvo son martes y jueves. Lo, el, mar, el parvo es que tenemos cuatro clases, claro, hay más de... Son martes y jueves, no. cuatro clases. Y uh -huh. ya te digo, y ahí sí que tenemos... Lista de espera, ¿no? Pero dice luego luego en junio, cuando son las fiestas del barrio, hacemos una exposición... Uh -huh. Es preciosa, que sí que viene gente a verla. ¿eh? La exposición es que viene gente de todas partes. ¿eh? De todo uh -huh. lo que habéis hecho. Tenemos álbum, cada año hacemos un álbum de fotos de toda la exposición, uh -huh. que lo tenemos siempre en conserva y guardadito para la gente que quiera ir a verlo, ya puede ir a verlo. Y, a ver. y bien, nosotras tenemos mucho trabajo relativamente, ¿eh? nos tenemos que mover mucho, perdemos muchas horas, pero bueno, lo hacemos agradable y sea por el barrio, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y por las mujeres, ¿no? También del barrio. Y y entre, sobre todo por eso, ¿no? Y fuera del barrio, ¿eh? Que nos vienen de San Andrés, vienen de Ciudad Meridiana, vienen de, bruh, de, de más sitios, ¿eh? Sitios. Uh -huh. sí, sí, sí, sí, vienen de varios sitios. ¿eh? Y cocina lo mismo. Y cocina lo mismo. Tampoco son del barrio, también fuera del barrio, de San Andrés y de todo. Uh -huh. O sea que la cosa va bien ¿eh? sí, ¿no? bueno pues recordemos esto el lunes sí, sí. a partir a las de las 5 y, y media de la sí, tarde en el grupo de donas que se encuentra en el mar de la orden número 10 sí, pues que habrá que esta, confer esta conferencia para hablar y para que cada vez vaya a menos la violencia contra las mujeres pues ¿no? y recordemos el día que es muy importante uh -huh, muy bien Pues eh, hoy han tingut la Margarita Riera aquí con nosotras y también la María Ordiales, muchísimas gracias por acompañarnos y ya iremos nosotros difundiendo esta actividad para que cuantas Eso. más mujeres se acerquen este lunes aquí al grupo de Donas, pues mejor para todos y además que la gente y las mujeres que se quieran informar de las actividades que se hacen en el grupo de Donas, que también, también es una buena oportunidad. Pues, sí. pues uh -huh. muy bien, pues. Pues muchas gracias a vosotros, no, vosotros y que tengamos suerte Eso, esperemos sí, sí. Venga, buen día eh? bon bon Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa escoltem una mica de música i tornem ràpidament perquè volem parlar de la Festa Major de la Sagrera que precisament aquest cap de setmana acaba la seva recta final de la Festa Major Fins ara Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran no és igual que altres vegades el guavui no serà taula però tothom hi pense de tant en tant Tres canalles costen de pujar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 I a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs recte final de la Festa Major de la Sagrera i és per això doncs, que avui tenim amb nosaltres eh, el senyor Agustí Camps que és secretari de la Comissió de Festes de la Sagrera perquè ens expliqui una mica doncs, com ha anat aquesta Festa Major eh, aquests dies que ja han passat i que segurament, doncs, eh, bé, alguns, alguns afectats per la pluja però d'altres s'han pogut gaudir i per això doncs tenim a l'Agustí Camps perquè ens expliqui. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs era així, no? Alguns actes de festa major s'han hagut de suspendre per la pluja. Sí, el, sobretot el, el cap de setmana passat, d'un uh -huh. dissabte com d'un alguns actes es van veure afectats per la pluja i d'aquesta mica de, de temporal que, que, que ens va arribar a Barcelona. Uh -huh. En fi, el, tot el que es va fer vam dir endavant. Uh -huh. Alguns de les activitats les hem pogut traslladar aquest setmana, i Molt bé. endavant amb la festa I per precisament doncs, aquesta setmana també ja el temps ens ha acompanyat i hem pogut gaudir de, dels actes no? Sí, aquesta setmana s'han pogut fer tots els actes estaven previstos uh -huh. i, bueno, i aquest cap de setmana per la previsió que veiem o que ens estan dient uh -huh. al marge de la fred que si diguem que sí que en farà doncs, uh, no, no creiem que tinguem problemes de tirar endavant tot el programat Uh -huh. Perquè precisament aquesta tarda la Comissió de Festes de la Sagrera i l'Escola del Sagre organitza l'acte de les escoles, que ja és un tradicional aquest, aquest acte. Sí, sí, dintre de poc, ja havia a de, de quarts de quatre d'avui, ja comencem un fi de setmana intens. Uh -huh. Comencem amb, com dius, amb, amb l'acte de les escoles, on participen els alumnes de tercera primària doncs, de les diferents escoles de, de la Sagrera. Uh -huh. Ja va passar massa, doncs nosaltres hi un acte per ells. I a partir d'aquí avui ja serà és un, un no parar, comencem amb una uh -huh. tarda jove de festa que té d'acabar amb la Jardins Dans, que, que munteu uh -huh. vosaltres, la clàssica disco aquest vespre uh -huh. i un seguit d'actes de, de tot el dia. Uh -huh. A més avui també hi haurà sarsuela, hi haurà po poesia, música sí, acústica... A la tarda tenim uh, el uh -huh. tema de, de dit, a la tarda jove, i, pues, a, a, a dos quarts de sis a la sarsuera per la Coral de Transports de Barcelona, al centre cívic, que uh ho -huh. mirada de dona, i bueno, també d'aquests actes cap a, no sé si és cap a quarts o de set del vespre hi haurà també l'encesa de l'arbre de, de Nadal que, que hi ha a la, als jardins de Virginia Woolf. Ah, molt bé. I bueno, una sèrie d'actes, ja dic, i acabant doncs, amb la disco mòbil de nit jove de, de uh -huh. la biotinitat vella que munteu vosaltres. Eh? <laughs> molt bé. Doncs sí, aquesta ens veurem, sí, sí. Ah, això això mateix. <laughs> I aquest cap de setmana també hi ha algunes activitats a destacar, no? perquè el que em sembla que a la una hi ha la inauguració del monolit dedicat a la Hispano Suïssa. Això és de, de mà, de mà demà dissabte a la una, sí. sí. Uh -huh. A la, la, la plaça Hispano Suïssa doncs, hi ha un monolit dedicat doncs, a aquesta antiga fàbrica, que va ser doncs, una, la fàbrica pionera del barri abans d'aquest anomenes Pegaso, uh -huh. la fàbrica era la, la Hispano Suïssa que és una fàbrica que va ser eh, doncs força important per la Sagrera, perquè van molta gent de la Sagrera treballava allà. Sí, sí, clar, era la fàbrica una fàbrica important, gran, i evidentment tots els vellins al voltant doncs, treballaven allà. Uns que podien venir perquè treballaven allà, i altres que ja hi vivien doncs, també van, van seguir tre tre treballant a la, a la fàbrica, tant de la Sagrera com mm -hmm. dels voltats, perquè és doncs, en Tandreu i de, de, del Congrés segurament, i doncs tots doncs, se'n doncs, eh, mm -hmm. aquí. I més activitats per demà? Què podem destacar així? Bueno, demà com a novetat teníem al matí la primera fila de la Cerveja Tassana, que això sí no ho uh -huh. hem mai aquí al barri. Uh -huh. Estàvem tot el dia a la plaça dels jardins d'ells. Uh -huh. Podem parlar de la segona patinada organitzada pel Club Patir Congrés. Uh -huh. eh, tenim un, un espectacle infantil a, al, de, al mercat de Felip II. Uh -huh. Tots els nens que bueno, que acompanyen els pares al mercat doncs, tindran distracció. Mhm. Uh -huh. A la tarda hi ha ja un conta-contes compte, a l'Espai 30, al taller de Baricontri, la Vallada de Batuca, organitzada uh -huh. per l'Espanya Barcelonista d'Issic de 27. Uh -huh. um, um, seguint d'actes, també demà hem reubicat la batalla de confeti, que no s'ha pogut fer la setmana passada. Uh -huh. També la mirarem de fer demà a partir de les 4 de la tarda a la plaça Massades la batalla de confeti, uh -huh. just abans del Baricontri. Uh -huh. bueno, llavors acabem a la nit doncs, amb, amb el ball d'aquesta Major que tindrem, doncs, la, el, el grup al col·lès net bans amb el lliolent Santa Maria i uh -huh. l'orquestra tràfic. Això so, ja seria demà uh -huh. la nit al Pavelló Esportiu. Uh -huh. I diumenge també hi haurà el Mercat Solidari que es va fer el, el, el, el cap de setmana passat, també, no? Sí, bueno, però que ja està programat dels dos caps de setmana el Mercat Solidari, que es fa dematí tarda a, a la plaça dels Jardins d'Ells. Uh -huh. Hi ha la setena cursa infantil de, de BTT, que, que es munten al parc de la Pegaso, uh -huh. Uh, la mostra de, la tradicional mostra de plaques de cava, que ja escutem a la onzena edició, uh -huh. hi ha el, el, el, el taller de ball de Bollywood, uh -huh. una desfilada de mascotes, la ballada de sardanes, i al migdia doncs, també el nostre ja tradicional dinar popular, que també el a l'espai 30. Uh -huh. Això seria, diguéssim, una mica de les quatre actes del matí. I després ja a la tarda, ja, com a final de la festa major, la tradicional cantada de aveneres, amb el grup que serà dos quarts de set de a la plaça Massades, i al final l'espectacle pilotècnic a un quart de deu a la plaça de Ciutadans. Els de Corbó que atrauen moltíssima gent. Estarà plena a la plaça Massades aquest diumenge. Sí, sí, és un dia que la plaça Massades podem ser els actes més utilitzaris. Podem parlar igual de 500 persones mirant escoltant la cantada de barreres de Corbó doncs esperem que sigui tot un èxit i que el temps aguanti aquest cap de setmana perquè la veritat és que s'ho val que la gent doncs, pugui gaudir d'aquesta festa major de la Sagrera. Sí, sí, home no, el temps ens ha d'ajudar i diu que farà fet, però això ja ho farem passar doncs, ballant, tenim programats balls, com he dit aquesta nit i demà uh -huh. i ens ha de gaudir de la festa doncs de com sigui. Ja que parlo dels ball també he dit, un dels actes que s'han reubicat aquesta setmana és la, la botifarra que fan la Gna eh, Escolta Pau Casals que es havia de fer en el concert de la setmana passada i mm -hmm. aquest any doncs, eh, ho entrarat aquesta setmana i ho farem avui eh, abans de la, de la disco mòbil de Trans Vella mm -hmm. i també demà abans del, del concert de la nit. O sigui, ens, el... hi, ha, hi ha algun altre acte que s'hagués canviat de dia? Bàsicament han sigut aquests dos que dir que seria la, la batalla de confeti i la, la, bueno, la Botifarrada de, de la Groa escompte. D'acord, doncs esperem que vagi tot molt bé A més, hem de dir una cosa important que és que aquest any eh, s'ha canviat el que és la, la 36ena cursa popular de la Sagrera, no? Per... Sí, a, a, aquest any la, la, la cursa ja, ja van fer una setmana després però aquest ja hem intentat desplaçar-la competència de la Festa Major Un mm. dels motius és la, la, la, el volum de gent que participa i la, la gent mm. que hem de dedicar-hi a l'hora de muntar-la i aquest any la cursa serà, la farem el 15 de desembre, uh -huh. que al mateix temps doncs, bueno, el coincideix amb el dia de la marató de TV3, uh -huh. amb la qual doncs, també doncs, intentarem, bueno ja, ja ens hem inscrit a la gran quantitat d'actes que es fan per uh -huh. aquesta causa i bueno, serem doncs, uns més que, que, que participarem doncs, a, a recollint doncs, diners doncs, per, per la lluita que, que, aquesta, que és contra les malalties neurodegeneratives Mm -hmm. doncs amb una col·laboració de tots els participants que és un, un euro de cada participant mm -hmm. que hi ha destinat a la marató. D'acord, doncs nosaltres des d'aquí anirem recordant cada hora les diferents activitats que s'hi realitzen en aquesta festa major i esperem que els agrarencs i els que s'ho passin d'allò més bé aquest cap de setmana i, i que gaudeixin força. Jo estic segur que ho passem tots bé i, i, i bueno, us animo tots a partir de d'aquesta tarda que teniu mm -hmm. un cap de setmana i molt bé, doncs nosaltres també convidem a tots els veïns i veïnes a que s'acostin a la festa. Vinga, doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per contactar avui amb nosaltres i esperem això, que la festa major de la Sagrera sigui tot un èxit aquest cap de setmana. Doncs moltes gràcies a vosaltres i ens veiem aquest vespre. Molt bé, fins ara. D'acord, doncs el que fem ara mateix serà una nova pausa perquè el que volem fer a continuació és parlar de teatre hi ha, hi ha, hi ha un, una mena de teatre que ens acosta a la música i a la dansa això és el danset de organitzar el Sant Andreu Teatre fem una pausa i tornem Okay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 aquests dies, i és per aquest motiu doncs que ens acostem al Sant Andreu Teatre, al SAT, perquè ens expliquin doncs, diferents eh, espectacles que ja organitzat a partir d'avui i, i dissabte i diumenge, és a dir, tot aquest cap de setmana, i parlem, doncs, precisament amb l'Eduarda B. Vicente, que es troba a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui comença aquest espectacle de dansa que es diu Inakibu. Inakibu, correcte. Uh -huh. um... El que fem avui és el resultat del taller Barris en dansa. Mm. Barris en dansa és un taller que eh, junta persones de diferents districtes de Barcelona, gent amateur de totes les edats, des de molt petits fins a gent gran, mm -hmm. eh, que tenen ganes de ballar, i està dirigit per Álvaro de la Peña, que és el coreògraf i director de la companyia Iliacan, companyia de dansa. Mm -hmm. I llavors, des del mes de setembre, s'han anat fent tallers a diferents eh, districtes de Barcelona, Um, per elaborar aquest, aquest espectacle. Llavors, avui és el dia de l'estrenes, primer, la primera vegada que es veurà, uh -huh. i són unes 200 persones a dalt de l'escenari i, i l'espectacle que faré és Inakibú no? ells diuen que és un, és un crit a l'esperança i és un, mm. doncs, és un gaudir de la dansa no? és un espectacle l'any passat, durant el Festival Dansat es va estrenar la primera, el resultat de la primera edició de, del barri en Dansa mm. aquí al Sat i va ser una cosa espectacular Aleshores, aquest any doncs, uh, vam parlar amb l'Àlvaro vèiem si, si podíem tornar a estrenar aquí mm -hmm. i estem contentíssims no? perquè realment és, el resultat és espectacular Déu-n'hi-do, 200 persones sobre l'escenari... d'un escenari que de... resistent, eh? Sí, sí, sí. No, i a més venen bé, bé de, ja dic, de totes les edats, eh? venen des de nens petits, de gent gran... És una cosa molt, molt impactant de veure. Uh -huh. I a més venen de diferents barris... Sí, després aquest espectacle es, es anirà fent en diferents barris, en, en altres espais, uh -huh. però, però arrenca aquí, precisament pel, pel projecte de barris en dansa, que, com us deia, va, va arrencar l'any passat, l'Àlvaro de la Peña va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona per, de dansa per, per aquest projecte, no? Llavors, uh -huh. bueno, aquest any doncs, segueix i esperem que ho vagi fent cada any. Uh -huh. Però és que a més és que la dansa no només es queda aquí, sinó que demà també hi ha espai dansa al Sant Andreu Teatre, oi? Sí, demà, demà ve una companyia noruega que uh -huh. es diu Zero Visibility Corp, uh -huh. és una companyia que està en residència actualment al graner del Mercat de les Flors, Uh -huh. i bé, doncs passa per aquí per l'escenari del SAT um, que quan fem programació de dansa ens diem espai d'ensat però seguim sent al SAT uh -huh. um, i passen per aquí per fer un espectacle que es diu Lift to House, que és un duet de dues dones que, uh -huh. doncs això, que estan atrapades en una habitació hi ha com una lluita de pols oposats, com una cosa de miralls i l'escenografia està feta tot amb tamborets i amb corbs, és tot molt conceptual no? i la companyia aquesta val a dir que és una de les més importants de, de Noruega i és, és, uh, és interessant venir a veure el treball que, que es fa allà no? uh -huh. 20 corbs pot ser, si no m'equivoco? Doncs ara no tinc clar, sé sí que són molts corbs i molts tamborets <laughs> I Zero Visibility uh, ens arriba des, directament des de Noruega, no? Correcte, sí I na Christel Johansen és la coreògrafa que és coneguda per ser, perquè té una manera de coreografia com molt trencadora, molt pop, molt de dansa-teatre, una cosa com molt contemporània. Uh -huh. I diumenge hi ha l'espectacle per tancar aquest cap de setmana que es diu Rio de Luna. Sí, um, bueno, com ja us hem explicat altres vegades, ai, la setmana que fem espectacles de dansa uh -huh. per adults sempre procurem doncs, el, el diumenge fer un espectacle de dansa familiar per no trencar uh -huh. la programació familiar que tenim nosaltres la resta de l'any. Uh -huh. Aleshores, um, també sabem que a les famílies els agrada molt el tema de la dansa per nens i, i també la dansa és un llenguatge que els nens entenen molt bé i que accepten molt bé, no? perquè no té paraules i, i els hi entra d'una altra manera, no? perquè hi entra d'una altra manera. Uh -huh. Aleshores, a Río de Luna és un espectacle de la, de la companyia andalusa de T-Danza. Uh -huh. um, aquesta vegada només ens fem una funció, que és el diumenge a la tarda, a les uh -huh. 5 i mitja, i l'espectacle... És per a tots públics, però és interessant saber que és un espectacle adequat també per nens de 0 a 3 anys, és a dir, el, els pares mm. poden venir amb els nadons perquè el que relata l'espectacle, que és molt visual, són els primers passos de vida i, i és, un, és això, no? és molt visual, com molt, molt atractiu mm. tant, tant per, pels nens més grans com pels més petitets. Mm -hmm. A més hem de dir que es va donar un premi com a millor espectacle de dansa al FETE en 2011. Correcte. Uh, Feten, sí, sí. que és la filla de teatre um, de nens i nenes, la més important que tenim a l'estat espanyol, uh -huh. um, li va donar això el 2011 el, el, el Premi Millor Espectacle de dansa Infantil. És a dir, que ja porta una trajectòria a aquesta companyia important. Per sí, la companyia és molt important, és una de les més importants així de dansa. Uh -huh. I aquests, tre, aquests tres espectacles que es duraran aquest cap de setmana, sí. podríem dir que surten del que havia estat el, el, el del que havia de el ser dançat, el festival d'ensat sí, que, que s'ha passat any, al mes d'abril clar, l'hem ajornat al mes d'abril i aleshores sí que hi havia espectacles que teníem previstos de fer durant el festival d'ensat de fet barris en Dansa l'any passat ja es va estrenar durant el festival i aquest any la idea era que es tornés a estrenar durant el festival però a l'haver de Jornal Festival doncs, hem hagut de mantenir una mica la programació que ja teníem pactada, amb barris en dansa i amb la companyia noruega i així, uh -huh. i aleshores per això aquesta setmana tenim tres coses, que normalment uh -huh. quan, ten... quan és la setmana de dansa tenim dues, una per adults i el diumenge a la familiar, però bueno, aquesta és una setmana una mica rara i tenim avui una... l'espectacle de dansa comunitària, de mala dansa internacional i el diumenge a la dansa familiar. Doncs et passo amb la meva amb la companya Cristina, que també té alguna pregunta a fer. Molt bé. Sí, hola, Eduard. Hola. Eh, bueno, el dansa és una bona manera no? com de, com de fomentar també la dansa, però creus que s'hauria de potenciar potser més aquesta part eh, artística, que potser queda de vegades una miqueta més enlublit, i més representada també del, del, del teatre, no? que potser tampoc no és de vegades molt, molt, molt habitual? Sí. Um, bé, bueno, sí, clar, nosaltres una mica el que ens passa amb la dansa és que al final s'acaba convertint en un... Um en un codi d'intencions, no? o sigui, en, mm. en un manifest, perquè sí que és veritat que la dansa ara doncs, estàs apareixent en de molts espais sí. i està sent molt maltractada, diguéssim, per, doncs, per, molt, per molts col·lectius, i ella mateixa també està allò intentant sobreviure, no? mm -hmm. i per nosaltres doncs, és una declaració d'intencions seguir programant dansa, i des d'aquí doncs vull engrescar una mica tothom que, que vingui. No? Per això també aprofitem i fem dansa familiar, perquè... Sí que és veritat que és important ja des de ben petits doncs, tenir un contacte amb, mm -hmm. amb aquesta disciplina, perquè si no ens, eduque, si no ens eduquen o no, no, no eduquem els petits en, a, a l'hora de, de, de saber entendre i percebre el llenguatge de la dansa. les mm -hmm. aleshores de grans passen aquestes coses que ara doncs, estem en crisi i en la primera afectada. Si les arts escèniques estan afectades, la primera dintre la dança. D'acord, doncs recordem que aquest vespre ja hi haurà l'espectacle de dansa Inaquibú, sí. uh, demà el, la companyia Zero Visibility Corp ens portarà al lib.tohouse. Ah, correcte, a les vuit i mitja. Uh -huh. I diumenge tenim el Río de Luna també als Entendreu Teatre. Exacte. D'acord. Molt bé, doncs Eduard, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i esperem doncs que siguin tot un èxit aquest cap de setmana i que la dansa doncs, es pugui manifestar tal com, com és. No? Molt bé, gràcies a vosaltres. D'acord, doncs moltes gràcies. Bon Adéu, bon dia. Doncs ja ho sabeu, tenim tres espectacles de dansa i segons ens ha explicat a la Duarte Vicente, doncs algunes molt recomanables per a gent doncs, del 0 a 3 anys. No sé què podran veure aquests, aquestes edats o què podran distingir, però sí que si és recomanat pel Sant Andreu Teatre doncs val la pena que, que també s'hi acostin a aquesta mainada a aquest espectacle. Molt bé. doncs també dins el que és la nostra habitual agenda, dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la conferència avui, sí, a les 7 de la tarda, de Mali, la corba del Níger. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del CRN24, us ofereix avui, com ha dit en Jordi, a les 7 de la tarda, la conferència Mali, i la corba del Níger, a càrrec de Toni i Trini, que són els autors del popular blog Antonio i Trini por el mundo. Doncs això es realitzarà a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra i és organitzat per l'entitat Coneguem el món. Ara si sí, farem una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè si ara parlem de dansa, continuarem parlant de música d'aquí una estona. Perquè no tot acaba al Sant Andreu Teatre, sinó que el Casal Catòlic de Sant Andreu també ens convida a poder gaudir d'alguns algun, espectacles. Fem una pausa i tornem. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tot parlant de música, el que fem ara mateix és acostar-nos al Casal Catòlic de Sant Andreu perquè precisament fins diumenge us acosta el musical Mamma Mia, que segurament haureu sentit més d'una vegada perquè és un gran espectacle que s'ha donat a conèixer arreu, no? I per parlar-ne, doncs tenim a l'altre banda del fil telefònic un dels responsables de la lírica de Sant Andreu, com és el senyor Marc Alba. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Què tal? Doncs explica'ns, com es presenta aquest espectacle? Perquè precisament comença aquesta tarda, aquest vespre, no? Sí, aquest vespre estrenem avui a les 9. Doncs es presenta molt bé, molta il·lusió, moltes ganes, amb molta feina. Mm -hmm. De fet, eh, tenim els tres dies bastant plens i hem tingut d'obrir el dissabte a la tarda una altra funció. Uh -huh. O sigui que molt il·lusionats, sí, uh -huh. amb moltes ganes. A més aquest és un espectacle que s'ha donat a conèixer a tot arreu i que evidentment doncs, la lírica de Sant Andreu s'haurà portat allò més bé, no? Això mateix, nosaltres des de fa poc, bueno no sé, els que ens coneixen sempre hem tingut com a gènere principal la, la Sarsuela i des de fa uns quatre anys hem començat uh -huh. amb els musicals i la veritat és que funcionen molt bé, eh, omplim molt més amb els musicals que amb a uh -huh. Llavors, doncs, s'ha portat a tants llocs el Mamamia que hem dit, home, doncs, per què no també portar-lo aquí? I en principi les expectatives són molt bones. Uh -huh. Per allà ja teniu benudes en algunes entrades? Sí, sí, de fet, bueno, no és que sigui un teatre que hi hagi molta, molt, molt aforament de capacitat, sembla que són 280, i avui en teoria està ple, no sé si queden dos o tres seients buits per allà esgüeltos, dissabte al vespre també està ple, diumenge al vespre també està ple, i dissabte a les 5 de la tarda, és, de moment tenim mitja sala, però clar, es va obrir fa una setmana, o sigui que l'expectativa és, bueno, és el que he dit, no? Són, no sé qui li troba la gent al Mamma Mia, però porta molta gent. Sí, sí. Perquè aquest espectacle de què va? Eh, és un espectacle molt fresc, de fet mm -hmm. l'argument eh, es tracta d'una filla que es casa mm -hmm. i no sap qui és el seu pare, llavors ens vol que estiguin els seus pares a la, a la, al casament mm -hmm. i bueno, ella veu en un diari que són tres possibles pares, llavors es porta el tres i aquí doncs, us podeu imaginar com es desarrolla la trama, no? és tot una mica així no no, no, no desbalaré com s'acaba no, això millor que vagi la gent a veure l'espectacle ah, això, això mateix a més hem de dir que les cançons del grup ABA són un, un referent no? seran, seran presents durant tot l'espectacle ah, això mateix, de fet és un musical basat en aquestes cançons en mm. les músiques d'Ava, que és un dels èxits de, de suposo que de, de públic, perquè la gent sí. les coneix i té ganes de sentir-les mm. i nosaltres farem una versió en català que hem traduït nosaltres les cançons, igual que el text sí. i, mm. i bé bon, diferents, perquè són en català però mm. evidentment reconeixibles al 100% Sí, perquè és aquelles cançons que alguna et sona segurament no, no tota, pot... Sí, segur, segur sí, sí. La, majoria, sí. la majoria la majoria et sonen perquè per, per la ràdio han sonat molt per mm. la tele són, són molt conegudes sí molt bé, doncs recordem que el Teatre del Casal Catòlic es troba al carrer Pons i Gallarça número 60. Això mateix. Avui es realitzarà a les 9 de la nit. Sí, perfecte. I demà, demà també a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda. Sí, i demà s'ha obert la, la funció de les 5 de la tarda. De... O sigui, ah. és, la que, és la que estem omplint ara, diguéssim, perquè ah. hi havia molta gent, molta demanda d'entrades, i vam decidir fa una setmana obrir el dissabte a les 5 de la tarda. Molt que tota la gent que, que ens vulgui venir a veure... Uh -huh. doncs que vingui el dissabte a la 5 i és per això que aprofito per dir-vos que la l'àrea que Sant Andreu um, um, disposa de dues entrades per Ràdio Trinitat perquè feu l'ús que vosaltres creieu més convenient. D'acord, doncs Marc Alba, moltíssimes gràcies i esperem doncs que puguem gaudir d'aquest espectacle tots plegats. Així ho espero, gràcies a Vinga. vosaltres. Dono, moltes gràcies. Adéu-siau, adéu. -siau, adéu -siau. D'acord, doncs ja ho sabeu, el castell catòlic de Sant Andreu us acosta al musical Mamma Mia, que va a càrrec de la lírica de Sant Andreu i es basa en les cançons del grup Ava. Avui a les 9, demà a les 5 de la tarda i a les 9, és a hi ha dues sessions, i diumenge a les 6 de la tarda. Molt bé, doncs el que fem ara mateix? Una petita pausa, queden ja pocs minuts de programa que els aprofitarem per comentar-vos algunes de les activitats que podreu gaudir aquests dies i que inclouem, com sempre, a la nostra habitual agenda. Pausa i tornem. Ningú escolta els vells, ni el seu parlar feixut. bancs de les places resten orfes, paraules que encara no han dit menllevades per veus ordinàries que les despullen de sentit ningú escolta el clar ni el seu de mots i esperances que algú creti creu obsolet abdiquem més ells a l'esclavatge i així els alliurem el dret Ningú escolta el sol Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs avui us estem recomanant moltes coses. Eh? Des de dilluns, que realitza aquesta activitat de càrrec del grup de dones que avui, avui hem pogut tenir aquí al nostre estudi, del grup de dones de la Trinitat Vella, també aquest cap de setmana Festa Major de la Sagrera, eh, també aquest cap de setmana al Dansat, amb diferents espectacles de dansa, i el Casal Catòlic de Sant Andreu, que tal com hem dit fa un moment, doncs us acosta al musical Mamma Mia. Però és que encara tenim més coses per comentar-vos. Ara parlem del Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix una exposició sobre l'explotació infantil a la Índia. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu 9-111, us ofereix avui i demà una exposició amb el títol El treball infantil a Bangladesh. Doncs al maig del 2007 el fotògraf José Alfonso va viatjar a Bangladesh per buscar els rostres del treball infantil, nens i nenes que han de renunciar a jugar o anar a l'escola per ajudar a la subsistència de la seva família. Hem sentit de parlar molt sobre el treball infantil i l'explotació laboral dels nens, però aquests conceptes acaben engreixant una llarga llista de realitats que queden molt allunyades de les nostres cases. Molt bé, doncs tornem a la Segrera perquè la Navi Benòfos ofereix la flor de paper. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins diumenge la representació de l'obra La flor de paper. Dos desconeguts, cara a cara, per primer cop a la vida, es reconeixen per primera vegada, són ben a prop, es poden sentir fins i tot la respiració, s'accent el silenci, les mirades no es creuen, hi ha por, hi ha molta por dos desconeguts cara a cara desconeguts però íntimament lligats. Això és la flor de paper, la trobada cara a cara i per primer cop entre dos personatges units per una tragèdia causada per un i patida per l'altra. però amb conseqüències vitals i reparables per tots dos. L'obra dura doncs, una hora i 15 minuts aproximadament, l'espectacle està en català, l'entrada eh, cal dir que és de 12 euros i pels amics de la nau hi ha un 50% de descompte i per aconseguir doncs, les vostres entrades heu, bueno, heu d'anar una hora abans de taquilla i bueno, dir-vos ja per últim doncs que aprofiteu i, anar, i aneu a veure avui i demà a les 9 del vespre o bé si no doncs, diumenge també a les 7 de la tarda. I encara tenim més coses per recomanar-vos perquè el Centre Cultural Can Fabra us apropa l'exposició fotogràfica Matriarcats. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Serre número 24 4 us ofereix fins dimarts l'exposició fotogràfica Matriarcats a càrrec de l'antropòloga i fotògrafa Anna Buller. Doncs Existeixen al món societats en què les dones organitzen la feina, gestionen l'economia, el benestar social i disposen en el compliment de la llei la seva saviesa. És respectada per tots. Matriarcats és un treball fotogràfic i antropològic sobre les comunitats matriarcals de les etnies Bijagó a Guinea-Bissau, eh, Moussou al Yag-Lugu a la Xina i les Indies Zapoteques a Huxitán, a Mèxic. Doncs aquesta exposició fotogràfica podreu gaudir avui de 10 del matí a 9 de la nit, el dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i el diumenge d'onze del matí a dues del migdia a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Un últim apunt i ja us deixem que ens, us n'aneu de cap de setmana, així que si voleu el que podeu fer també aquest cap de setmana doncs és gaudir del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix la representació d'ESLOT, la huella. El centre cívic de Sant Andreu, del carrer del gran número 111, us ofereix cada divendres, dissabte i diumenge, la representació de l'obra de Teatre Sluet, o, o el que és el mateix, La Huella al càrrec de la companyia Clips Teatre. Doncs, per parlar d'aquesta representació, de Sluet, La Huella en dedica Andrew White, que és un prestigiós escriptor de novel·les policíques, la seva passió pels jocs d'enginy l'ha portat a convertir la seva casa en una espècie de museu on hi guarda joguines i jocs d'estratègia. Una tarda convida a la seva mansió a Milo Tindel, propietària d'una agència de viatges, per proposar-li un enginyós pla amb el qual en podrien sortir beneficiats tots dos. Doncs eh, Aquesta representació es farà avui demà a les 9.30 del vespre, el diumenge a les 6 de la tarda i fins al 8 de desembre doncs, podeu anar-la a gaudir el Centre Cívic de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres que ens n'anem ja de cap de setmana. Eh, Dir-vos, eh, bé, aconsellar-vos algunes coses. Eh, en primer lloc, que si sou una entitat, si sou alguna associació o, alg o algun grup que organisseu alguna activitat, doncs podeu fer-nos-la arribar per tal de que nosaltres la puguem donar des d'aquí, des de la ràdio. Uh, hi ha un, tu, diferents vies. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454. L'altra és el nostre mail, que és informatius-migfm.com. I, mmm, bé, doncs si voleu tornar a escoltar aquest programa en qualsevol moment, dir-vos que també és a la vostra bast a través de la pàgina web d'aquesta casa, que és wwwrtb g Aquí busqueu el programa Tot un poble i li doneu el clic i segurament doncs, podreu escoltar tota la informació que hem anat donant durant tota la setmana. Nosaltres marxem. Bon cap de setmana. També donem bon cap de setmana a la Cristina Paniello i al Francisco Miguel. I ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana. Deu seu